Kontrázott rá egy szőke lány is. Nyilvánvaló volt, hogy semmi keresni keresnivalója nincs az autóinknál, de csak nem akart eltakarodni. Vajon mit ólálkodott felé? Szegezte neki a kérdést a többieknek egy középkorú asszonyság. Biztos, hogy sántik állt, Szólt közben egy idős néni. Én láttam, ahogy az autó kilincsét próbálgatja, jegyezte meg egy kisfiú.